سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد هذا المهتقون مسلمين لمسلما وله مدهال رحمة الله سبحانه وتعالى di dalam sebuah hadis, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاد الشمس فصلا لق صلاة الظهر فلما فلما قام على المنبر فذكر ساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه. فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سدوني سدوني فقام عبد الله بن ذاته فقال من أبي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سدوني برك عمر فقال رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله قال أنس فتكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار. آلفا في عرض هذا الحاقف، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. قال بن شهاب، أخبرني أبوي الله بن عبد الله بن عتبة. قال قالت قوم عبد الله ابن حذافة لعبد الله ابن حذافة ما, ما سمعت ابن قر ما سمعت ابن قر أأك منك أأمينك أن تكون أمك قد قارت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية. فت فتضبحها على أعين الناس. قال عبد الله بن قيساق: والله لو الحقل بعبد أسود للاحتو أو كما قال حدثنا رواية البخاري. daripada Anas bin Malik radiyallahu anhu kata Anas Nabi s.a.w satu hari keluar daripada rumah nak pergi ke masjid kerana nak yang zuhur. ini dia cerita Anas bin Malik radiyallahu anhu dia khadar Nabi dia cerita Setiap satu hari. Apabila jam muncir matahari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berada rumah kerana nak ke masjid untuk nak mengimamkan dan yang zuhur di masjid. Selama selama kau mengambil mimbar, habis melayan Nabi beritahu, Nabi bangkit berdiri dia ada mimbar wa dhakara as-qablaha umuran idaman bi'aqahi mimbar itu nabi sallallahu alaihi wa sallam menceritakan tentang hal kiamat dan nabi sallallahu alaihi wa sallam menceritakan tentang hal atau perkara-perkara hisab -perkara yang akan jadi sebelum kiamat Anas bin Malik Baik, di dalam sebab urus hadis ni Dia ada cerita lebih lagi Dia kata, pastai sebelum daripada Berlaku apa yang diceritakan adalah hadis ni Banyak orang berpijumpa Nabi Berpijumpa Nabi, Nabi Perihal kiamat Yang benda dia tanya tu benda yang bukan-bukan Nabi SAW Boleh cerita Pasal kiamat ni, Nabi boleh cerita Tanda-tanda kiamat Alamat kecil, alamat besar sebelum kiamat. Nabi boleh cerita kalau kata kiamat tu takak yang Allah bagi tahu macam mana. Yang kata langit jadi pecah belah, yang kata laut terbelah, yang kata bumi bergolak, yang kata bukit-bukau gunung ganang terbang. Takak tu boleh cerita. Nak tanya tak lebih daripada hak Allah bagi tahu tak boleh. Tapi ada di kalangan sahabat yang tanya Nabi lebih daripada itu. Dan ini menimbulkan rasa tidak senang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila masuk waktu Zuhur, Nabi pergi ke masjid untuk nak mengimamkan dan sembahyang Zuhur. Habis sembahyang Zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam, Nabi binaq atas bimbang. Mengikut keterangan ulama-ulama hadis, Nabi s.a.w. kalau setakat dia balik bercakap sahaja itu biasa Tapi kalau Nabi s.a.w. lepas semayang waktu Nabi naik atas membar bercakap Maknanya ada satu persoalan besar yang nak diburai oleh Nabi Bukan Bukankah tiap-tiap kali Nabi ada semayang naik atas membar tak? Bila ada benda besar Nabi naik atas membar bercakap. Maka apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu ini berkaitan dengan benda ini. Ini benda besar bagi Nabi. Hamba tanya banyak sangat benda yang patut tanya, benda yang tak patut tanya pun hamba nak tanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari iman sembahyang zuhur. Nabi naik hati mimba. فذكره الرساله نبي cerita tentang hal kiamat wa zakara an qad laha nabi cerita tentang perkara-perkara besar yang akan jadi sebelum kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu kemudian selepas nabi cerita cerita cerita cerita tentang hal kiamat ni nabi kata Nabi kata man ahabbar an yas'alani an shay' Nabi kata, "Okey. nak tanya aku tentang hal yang berkaitan tentang kiamat ke, tentang apa-apapun ke, tanya aku lani." Nabi kata. "Subhanallah." Nabi kata demi Allah, 'La tsaadunni an shayin, illa akbar bih, ma duntu bi makamih ada.' Nabi kata demi Allah, 'Sebagai mana aku duduk berdiri di atas nembalni, apa tanya lah apa pun dekat aku, aku akan beritahu ramah.' Sebahagian ulama hadis kata, 'Benda ni ekoran daripada nabi, Tak aku hati dengan sebahagian sahabat yang tanya yang buka buka.' Nabi kata, okey, lah nak tanya, apa tanya lah ni? Apa juga benda yang apa teringat nak tanya? Nabi kata, ni. Demi Allah, selagi mana aku duduk berdiri di atas membar ni, selagi mana aku duduk berdiri di atas tempat aku berdiri, lah ni, di atas membar ni, apa tanya? Nabi kata, Kata anak bin Malik. Kata anak bin Malik yang meriwayat khabar ini. Anak kata, fakhrul nasul bukan. Pernah tekan macam itu, ramai sahabat yang menangis. Kalau kuraian hari ini dia kata ada sebahagian sahabat menangis ni kerana mereka menyangkut. Adakah ini sudah ujung ayat Nabi? Maka Nabi kata, Lami aku nak tanya apa? Tanya bagi padeh bang. Ait, adakah ini menandakan ujung ayat Nabi? Maka dia menangis. Betul. Ada sebahagian mulak berpandangan berpendapat kata Nabi marah Nabi kecil hati Pasir sahabat ni tanya benda pelik-pelik, benda bukan-bukan, benda tak ada jawapan pun nak tanya. Maka Nabi sampai macam tu. Nabi nampak macam nak marah. Maka Nabi kata tanyalah, apa-apa nak tanya apa, apa pun, selagi aku tak turun daripada membang ni tanya. Demi Allah, aku akan jawab pertanyaan Nabi. Maka perbuatan sebahagian sahabat yang mengecikkan hati Nabi ni, menyebabkan sebahagian sahabat yang lain menangis. Katanya. Begitu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul sanduni Nabi tak habis-habis Nabi duduk sebut sanduni Nabi kata tanya dah nak tanya sangat tanya dah nak tanya sangat tanya macam Nabi kejadian Allah kata wa akthara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul sanduni dan banyak kalilah Nabi dia ulang kata, Salumi, tanya aku. Salumi, tanya aku. Tanya sangat, tanya tak ni. Fakama <tif> Abdullah ibn Huzafah. Fakala man'abi, ya Rasulullah. Dan dalam pada Nabi duduk macam tu. Bangkit satu sahabat. Nama dia Abdullah bin Hudafa. Dia pula bagi satu soalan. nak bagi jadi tegang lagi. Kata Abdullah bin Khaldqah, "Ni kata, "Man adi, ya Rasulullah?" Dia kata, "Ya Rasulullah, baqwa saya siapa?" dalam pada nabi dia bangkit tanya soalan ini. "Man adi, ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, baqwa saya siapa?" Kalau kata Melayu dia kata sudah gaharu cendana pula. Sudah kau tanya pula, Pak Adhan apa yang han tanya ni? Han tanya Pak Han khabar? Han tak tahukah Pak Han khabar? Itu satu. Yang kedua, Han syok dekat muak Han kan? Sehingga kan han boleh tanya Pak ni siapa? Soalan itu seolah-olah. Seolah-olahnya, dia ni syok Pak dia siapa? Maka dia nak Nabi jawab. Kalau Nabi jawab itu yang betul. Jadi macam-macam andaian boleh jadi. Sahabat lain tengok, oh, apa dia tanya macam tu. Tapi dia ni bukan dia nak buat, dia betul, dia betul-betul, dia serius. Betul -betul. Dia, dia dia nak tanya sungguh benda ni. Dia kata, "Man Abi, ya Rasulullah, pak saya siapa ya Rasulullah?" Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Kamu dah hujada." Nabi jawab, masih Nabi dah sumpah dah jadi, Wallahi, kalau aku nak tanya aku, tanya Allah ni. Selagi aku duduk berdiri di atas member ni, tanyalah apa nak tanya apa. Demi Allah aku akan jawab. Maka tanya Abdullah bin Uzafah, Pak dia siapa? Nabi jawab. Nabi kata, Abu ka Uzafah? Pak nam, Uzafah. فَلَنَّ أَنْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ min ai yaqul nabi habih uzabah, habih abdullah bin ulqabah tanya nabi jawab nabi kata lagi saluni tanya kenapa nak tanya? tanya lagi nampak macam nabi dah nabi tekik ati sangat nampaknya bila rakaadah nampak macam tu kata hadis ni baraka umar al-khattab dia menjawab umar al-khattab sebagai orang kanan nabi di antara orang-orang kanan Nabi dia paham. Dalam satu hadis lain riwayat daripada Al-Bukhari juga. Kata dia: "Falan ra'a Umar ma wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghadab." Umar, "Ya Rasulullah, inna natubu ila natubu ila Allah." Umar al-Khattab kata dalam hadis lain kata apabila Umar melihat perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana marah Umar sebagai satu orang yang rapat dengan Nabi dia tahu lah muka Nabi kalau macam ni seronok kalau macam ni tak puas hati kalau macam ni marah kalau macam ni tak seronok Umar boleh detect Pasal apa? Pasal telusnya dia dengan Nabi ini sampai sedikit perubahan pada wajah muka Nabi dia tangkap. Maka Umar Al Khattab bila dia tengok Nabi macam bercakap dia kata apa bila Umar nampak di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min al ghaza bila Umar nampak pada wajah Nabi itu tanda kemarahan. Kau lah Umar. Umar kata, Ya Rasulullah, Inna natubu ilallah. Derta, Ya Rasulullah, Kami bertaubat kepada Allah. Cukuplah, cukuplah. Kami silap. Kami menganggung, kami buat salah. Itu maksudnya. Itu dari riwayat lain. Dalam riwayat yang kita baca ni pula, apabila duk nampak macam ni, Nabi nampak macam nak marah, macam tak boleh hati, macam kecik hati. Bila Nabi dok kata, salu ni, salu ni, tanya. Apa nak tanya apa? Tanya. Apa nak tanya apa? Tanya. Bangkit pula Abdullah, biar Uzzah apa? Pergi soalan ni. Dia kata, Abi. Ya Rasulullah, Pak, pak saya tak apa? quran ni. Nabi kata, Abu, kak Uzzah apa? Pak, mahu Uzzah apa? Oh, nampak tak boleh biar ni berlari ni. Dalam hadis lain kata selepas daripada Abdullah bin Uzbah tu bangkit pula satu orang tanya macam tu juga dia kata man abi ya rasulullah siapa pula bapa aku nabi kata kepadanya abuka talib maula syaibah paham talib maula syaibah kalau kau soalan lu mai Umar rasul waqala umar radina billahi rabba wa bilislam dini wa bi Umar tu kuih, potong masuk. Dia kata, Ya Rasulullah, dia kata, kami reba Allah menjadi Tuhan kami. Kami reba Islam menjadi agama kami. Dan kami reba engkau, Ya Rasulullah, menjadi rasul yang diputuskan Allah kepada kami. Maknanya kami reba engkau, Ya Rasulullah. cukuplah, cukuplah Kami mengaku kami sana. Bagaimana? Hala Anas fasakatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar قال عمر ذلك لنعم احمد macam tu nabi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi ni nampak macam kecil hati sangat sampai dia kata selalu ni saya hamba nak tanya sangat-sangat ulama ni nak tanya apa tanya nampak dah Nabi macam tu umak masuk kul tadi kan keadaan tegang tu fasakatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kul tadi nabi dia dia menenangkan keadaan itu. Kemudian قال رسول الله Nabi bersabda. Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biadihi. Nabi kata demi Allah, Tuhan yang nyawa aku, Allahu Akbar. "Laqad 'urida 'alayya al-janna wal-nafs amikan fi 'urdi hadha ha Nabi kata demi Allah, Saat tadi Allah subhanahu wa ta'ala Nampakkan kepada aku syurga dan neraka Di dinding itu Nabi tunjuk ke dinding masjid. Nabi kata baru tak sah ni Allah subhanahu wa ta'ala buka hijab sehingga sakta nampak pada aku dibentangkan kepada aku al jannah war nar aku nampak syurga aku nampak neraka aku nampak segala isi syurga dan isi neraka aku nampak azab yang disediakan di neraka aku nampak ni'mat yang Allah sediakan di syurga betapa taksub ni Allah bagi aku nampak semua benda ni di dinding ini nabi kata falam araka yawm fil dai wa syar Nabi kata, tidak pernah aku diperlihatkan seperti ini. Seperti mana pada hari ini? Tentang kebaikan dan tentang kejahatan. Allah tidak pernah bagi aku nampak yang kata syurga itu baik dan juga kebaikan yang ada di dalam syurga Allah tidak pernah bagi aku tengok yang kata neraka itu teguh dan juga ada seksa yang berada di dalam melalui suatu dahsyat Allah tidak pernah bagi aku nampak dua benda ni macam mana Allah bagi aku nampak hari ni Nabi kata kalau berdua dihati Hadis ini terdapat pada kata dia kata berkata Ibnu Shihab Ibnu Shihab ini tabi'in dia bukan Sahabat Ibnu Shihab ni dia nama dia Muhammad bin Muslim bin Shihab Nama betul dia Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Butri Dia datang mai tak Kata Ibnu Shihab dia yang dia adalah yang meriwayatkan hadis ini daripada kalangan tabi'in dia kata akhbaran yang Ubaydul Allah ibnu Abdullah ibnu Abdullah. Telah cerita kepada aku oleh Ubaydillah bin Abdullah bin Atba. Juga tabiin. Ubaydillah bin Abdullah bin Atba ini dia ni di kalangan tabiin. Tabiin berdua generasi selepas sahabat. Sahabat adalah golongan yang dan jumpok Nabi, beriman masuk Islam depan Nabi, mengaji ke Nabi. Dolongahab ta'dan jumpa Nabi dan jumpa sahabat Nabi tabi'in Mereka ah, ni tabi'in Yang kata Ibnu Syihad ni tabi'in Umbaidillah bin Abdullah bin Atubah pun tabi'in Umbaidillah bin Abdullah bin Atubah ni Dalam kalangan tabi'in tu ada tujuh orang yang hebat-hebat Mereka -hebat. ni periwayat hadis yang, yang terkenal Dan Umbaidillah bin Abdullah bin Atubah ni Dia dipanggil Fukaha Al-Sabah ah. Di kalangan tabi'in dia dipanggil Fukaha Al-Sabah Salah seorang daripada setujuh orang yang pakih agama di kalangan tabi'a'in. Maknanya di, di zaman tabi'a'in itu kalau ada apa, rojok kat depan ini. Salah seorangnya dia, Abdullah Ubaidillah bin Abdullah bin Uthba. Dia cerita kepada Ibn Syihab. Kata dia, ni nak cerita sikit tentang Abdullah bin Uzafah yang tadi buat ramai. Yang ditanya Nabi Pak aku Sabah tadi ini. Apa bulat cerita dengan dia ni? Kata dia, mak kepada Umm Abdullah bin Khuzafa. Kata kepada Abdullah bin Khuzafa, dia kata, masa niatu, masa niatu, di binin kah, aku minca. Mak dia kata degak dia, mak dia kata, aku tidak pernah jumpa anak yang lebih siang daripada hari ni. Mak dia kata dekat, dia dekat Abdullah bin Huzafah yang tadi ini, santi tanya Nabi, Man Abi, Ya Rasulullah, bapa saya siapa Ya Rasulullah, dia ni ni, selepas dia ditanya Nabi dalam meskid, lepas mesurah ni, mak dia dapat tahu, mak dia kata kat dia. Memang kepada Abdullah bin Huzafah ni, dia kata dekat anak dia, dia kata, Man sami' tu bim'il qas a aq aku tidak pernah jumpa satu anak yang lebih kian daripada engkau. Baiklah. a anitha an takuna ummuka qaraqat ba ba tu qarifunida u adil ta'iliya. Muhlikat dekat dia ai. Kan boleh ditanya nabi dia dalam mungkin sebab bapak nang kam tak percaya ke kata aku ni mahang aku ni bukan kafizina awal Awak ingat mak ni perempuan berdzina perempuan benzina sama macam sebahagian daripada kaum-kaum jahiliyah dulu ya tak? Awak hang ragu-ragu kan bapa hang siapa? hai ingat mak ni macam mana? hai ingat mak ni perempuan jalan ke perempuan lagi-lagi. main bu nama yang ini betul-betul anak sian. Mu'adiyah malafir. Mengikut yang diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdillah yang dikatakan salah seorang daripada bukaha'u sabah tadi. Mu'adiyah sudah kata dekat dia lalu-jum. Mak dia kata Hang telah menyebabkan Mak jadi aif di kalangan orang ramai semua Hang tanya macam tu Hang tanya nanti di depan orang semua Hang tanya yang soalan hang tu Soalnya orang Hang meragui mak sebagai orang baik Hang telah mengaitkan mak di depan orang ramai semua Mak dia malap dia Kala Abdullah ibn Khuzafah Kata Abdullah ibn Khuzafah ni Dia kata Wallahi Dia kata Law al bi bi'abdin as'wat Balahiqtuh Dia kata dekat mu' dia Dia kata mu' demi Allah mu' Saya tak ada ingat macam tu Cuma dia kata saya nak beritahu ke mu' Ditakdirkan Kalau Nabi SAW Bihabak kata Pak saya bukan Khuzafah kalau Nabi pihak dia habaq kepada saya ni satu orang Abdul Aswad, satu orang hamba yang kulit hitam. Saya akan terima apa yang Nabi kata. Dia nabaq dekat mak dia, kata kepercayaan dia kepada Nabi ni pada tahap yang tidak boleh di tidak boleh dimusuh. Saya tak ada niat nak jatuhkan mak, nak menghaibkan mak. Niat saya lain kalaulah nabi jawab kata pak saya bukan tughaw tapi pak saya satu hamba saya terima apa yang nabi kata pasal apa pasal nabilah kepercayaan yang penting dalam hidup saya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis ni banyak kesimpulan kalau kita naklah nombor satu apa dia jangan tanya benda yang pelik-pelik jangan tanya benda pelik-pelik Ustaz, saya nak tanya Ustaz tentang Nur Muhammad ni apa dia Habis saya dia boleh jawab Kalau Tantri Nur Muhammad, saya Menteri Keuangan Kalau nak tanya pasal Nur Muhammad Nabi Muhammad ni ada Nur Saya tak tahu Saya tak pernah belajar tentang benda macam ni Jangan tanya belak belak. Ustaz, saya nak tanya Ustaz ni Ilmu iti dan ilmu kulit ni macam mana Jangan tanya saya Lorong kulit, saya tahu Macam mana Jangan tanya pelik-pelik. Benda yang sahabat tak pernah tanya Nabi, jangan tanya lagi. Nabi pun ditanya benda pelik-pelik Nabi ketika itu. Walhal Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Allah untuk nak menjawab persoalan yang ditanya oleh sahabat ya. Maka hadis ni membawa kesimpulan yang pertama apa dia? Janganlah buat pelik. Kalau nak pelik itu membahayakan diri kita. Yang kedua daripada hadis ini juga dapat kita faham Bahawa ketegangan itu tidak bagus Ketegangan itu tidak bagus Hindari ketegangan Sepertimana yang dibuat oleh Umar al khattab Bila dia nampak keadaan tegang Umar masuk Terus dia kata apa? Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Dia kata Ya Rasulullah Kami reba Allah itu Tuhan kami kami reda Islam itu ugar maknai. Kami reda Muhammad itu menjadi nabi kami. Dalam hadis lain dia kata, ya Rasulullah, kami bertawab kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang semua ni membawa maksud ke apa? Jangan cetus ketegangan dan jangan menambah tegang keadaan yang sudah tegang. Yang ketiga beberapa hadisnya juga boleh diistimbak. boleh disimpulkan, boleh diambil satu hukum. Hukum dia apa dia? Dalam kes Abdullah bin Uzafah Dalam kes Abdullah bin Uzafah Dia dilahirkan zaman sebelum Islam Kemudian daripada itu dia, ayah dia masuk Islam Anak yang dilahirkan pada zaman sebelum Mak bapak masuk Islam Sabit nasab keturunan kepada mak dan bapak dia Sama dengan kes hari ini Kalau ada orang bukan Islam Yang dah berumah daga Yang dah beranak binat Tiba-tiba dia masuk Islam bila dia masuk Islam, anak dia yang dilahirkan semasa dia belum Islam adalah anak dia. Kalau anak tu perempuan, masa nak kahwin itu bapak dia menjadi wali nikah anak dia. Walaupun itu anak lahir sebelum mereka masuk Islam. Itu kesimpulan hukum yang boleh diambil daripada hadis ini. Mudah-mudahan bagi muhukum itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan kitab Al-Mawardi jilid 19. Mukhrirah sulilah. Ba, majahat diiktimai ilmi. Itu bagian besar pada menyatakan hadis yang menunjukkan salah kalau sekiranya seseorang itu menyembunyikan ilmu. Ada ilmu tak disembunyikan. Ilmu sifatnya mesti disebarkan. Ada ilmu nak sorok nak sembunyi atau sebab-sebab yang apa-apa sekalipun tidak dibenarkan fadza luq digata bandi'u anni walau aya sampaikan daripada aku walaupun hang dengar sepotong ayat saja sampaikan benda tu kepada orang lain ketahuilah saudaraku bermula sembunyikan ilmu itu ataupun tidak mentiarkan ilmu itu kepada saudara sesama Islam seperti apabila datang orang tanya kepadanya dan dia tahu akan barang yang ditanya itu Maka tidak mau dikhabarkan Dan tidak mau diterangkan Maka itu salah ya. Kita tahu, kita ada ilmu tentang gengasa. Orang main tanya kita, dia tu tak mau apa? Pasal siapa tak mau abang Takut kat ni orang lain pun tahu juga Kita tak nak cari makan Dia ingat nak cari makan dengan ilmu dia Maka itu salah ya. Bahkan dikatanya Tidak ingat, ataupun tidak tahu Ataupun dia kata, ya aku pun tak apa faham Benda lagi macam di kalangan kita ada budak-budak ada mengaji universiti dah apa bagi mu dia ni jenis otak pikak-pikak okay. masuk lecture lecturer bagi sekali ya. dia datang kat abang kawan kelabu-kelabu lagi bila alif hostel kita tanya dia ni ha tadi dia ni ham dia dah aku dia tengok aku tak apa-apa padahal dia tahat dia tak mau orang lain pandai dia nak dia seorang pandai ini sifat terjadi sifat yang terjadi oleh agama contoh nak bagi contoh Ataupun disembunyikan itu kerana orang-orang itu tidak mau memberi memberi duit kepadanya. Oh, ataupun dia sembunyi ilmu ni sebab orang tak bagi duit. Orang panggil ni ceramah, ceramah free. Dia kata tak ada benda free dalam dunia ini. Saya kata, nak panggil saya 800. Nak panggil saya 1000. Saya abih sekali dengan ceramah lebang hijau, sekali dengan kuliah subuh. Bagi dekat saya teribung, sampai terbang kelas ataupun business class. Tak ada cara lain. Tak contoh ni saja buat, tak orang macam ni dah. Kalau ada lah nak panggil saya, saya buka apa, saya masalah mata saya Saya kalau nak pergi, saya bukan orang nak kena keluar rumah, dengan apa, dengan apa, dengan apa, jumlah-jumlah jumlah semua, okeylah, kita kira ini saya bagi spesialnya, pekes ni dia panggil pekes ekonomi seribu, tapi kapal-kapal bukan ekonomi kapal-kapal bisnes belak jangan geras nak jawab depan Tuhan itu susah Kenapa dia mempunyai ilmu? Dia antaranya tak orang tak mahu bagi duit. Maka dia kata tak ada menderi dalam dunia. Dia kata ataupun tak mahu bagi apa pertolongan dan apa faedah dunia kepada kepadanya. Ataupun dia mahu kontrol. Kalau orang ilmu aku, orang kena tolong aku setel medali. Kalau orang tak boleh tolong aku setel medali, aku tak boleh bagi ilmu dekat. Orang. Dia mahu macam tu. Sedangkan ilmu dia mesti sebar tanpa syarat. Begitu. Ataupun sengaja dia bahas Saja Jenis tak mahu ajak orang Dia berilmu Dia banyak ilmu Dia apa semua Masya Allah Cantik Tapi mengajak orang tak mau. Tapi orang mengajak Dia mai dengar Bila habis dengar Dia nanti bagi ulasan Dari tadi Baca ya, Al Quran pun Tiga tempat talah ya? tu hadis Dia baca pun tak berit Orang kata Kalau orang pandai Habislah satu malam mengajar. Mengajak ha, dia kata, tak, aku, tak boleh Tak boleh tapi komplain, tapi kritik, tapi cukup hebat. Ilmu orang nak sembunyi, komplain orang nombor satu. Tak mau macam ni. Ugama tak mau macam ni. Maka semua perbuatan yang seperti itu, semuanya keji. Tak elok. Demikianlah keji sekalian jalan yang namanya menyembunyikan ilmu. Dan tidak mau menciarkan ilmu itu. Ugama tak suka kepada aktiviti menyembunyikan ilmu. Ugama tak suka. Maka demikianlah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah s.a.w alaihi wasallam man tu'ila 'ilmin thumma kadamahu unjima yawm al-qiyamah bil jamil minna Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama je Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ditanya kepadanya oleh orang-orang akan satu ilmu ataupun satu masalah. Kemudian disembunyinya ilmu itu, tidak mau dikhabarkan, dijawab pertanyaan orang itu, kerana niat mau duit ataupun kerana niat mau upah. Ataupun kerana takut orang tahu ilmunya. Ataupun sengaja bahir keteput tidak mau sebar ilmu. Neskaya di hari akhirat itu Dikekang akan dia. Yang ditaruh api neraka diserupakan dengan kekang pada mulutnya. Kerana menghinakannya. Seperti mana kekang kaldai pada hari kiamat. Dengan kekang daripada api neraka. Kekang dengan tahu tu tadi ada bubur di mulut kuda orang bila nak naik kuda dia kena buhul tali, tali ikat di mulut kuda tu kekang. Orang hak jenis macam kita sebut tadi ni ilmu nak sorok, nak sembunyi, tak mau sebar apa semua ni, hari akhirat itu Allah buat satu kekang daripada api neraka, kekang mulut dia. Dulu hang tak mau nak sebar ilmu, hari ni tak guna mulut negara, kekang dengan kekang api neraka di mulut dia. Itu kata Nabi SAW alaihi wasallam di dalam hadis dia kata al-Qarni dan pada tak ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in dan katanya lagi bermula hadis Abi Hurairah itu hadis hasan dan telah datang satu riwayat lain katanya ma min rajul yahfazu 'ilman Fyakumuh illa atayyom al qiyamah meljumun bilijam mina maksudnya tiada daripada satu laki-laki yang hafaz dia akan satu hal satu orang yang masa hidup atas dunia dia ada satu ilmu dalam diri dia lalu dia sembunyikan ilmu itu melainkan datang dia pada hari kiamat esok dia azab dia dengan ditaruhkan kekang di mulutnya daripada kekang api neraka ini hadis lain mula maksud yang sama membawa maksud yang sama dan dalam satu hadis lain pula ani bin abbas radhiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man su'ila an ilmin fakatamahu jaa yaum alqiyamah muljaman bil jamil min nar wa man qala fil qur'an bighairi ma ya'lam Jaya umal kiamat muljaman beli jamininlah ni tambah ulas lagi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi saw. Namun dia Abdullah bin Abbas r.a. Kata dia, sabda Nabi saw. Siapa yang ditanya dia tentang satu ilmu, lalu disembunyikan ilmu itu dan datang dia pada hari kiamat esok dikekang dia dengan, dengan kekang api neraka sama macam tadi juga tambah dia apa dia dan barang siapa berkata dia tentang Quran yang ni ditaawil, ditafsirnya Quran itu dengan lain daripada bagang yang diketahuinya yang ni ditafsirnya Quran itu ikut kehendak hawa nafsunya. Nescaya datang dia pada hari kiamat esok. Hal keadaannya dikekang mulut dia dengan kekang api neraka. Ini disiplin. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Kita tak boleh hidup mereka ikut paham kita. Tak boleh kita pi baca ayat Quran kita pi dihurai ikut paham kita sedangkan Quran itu mesti diterang mengikut kehendak Allah Subhanahu kehendak Allah dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak dibenarkan bebas mengurai ayat Quran tak ada dalam masyarakat kita hari ini dia rasa dia pandai dia baca Quran terjemahan dia cuba nak faham ayat Quran itu dengan paham otak dia Sedangkan paham ayat itu telah dimuktamadkan oleh Allah diajaz lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dia tidur buat tafsiran dia tak boleh. Macam dia tafsir ayat walakin laki boleh kawin empat. Fa in kumu mab'adapun minan lidah Dia bijumlah semua. Masna dua, wa thulatha tiga, wa ruba'ah empat. Dah inilahnya وَإِنْخِتُمْ أَلَّا تَعْدِبُ kalau orang takut tak boleh berlaku adil فَوَحِدَحْ satu jadi sepuluh dia kata jadi orang laki-laki boleh kahwin sepuluh dia kata pasal apa? pasal dia kata Allah tak setak Allah sebut matnah dua وَصُلَصَ وَصُلَصَ وَا itu maksudnya campur dua campur tiga وَرُبَع dan empat campur lagi empat sembilan kalau takut tak boleh berlaku adil فَوَحِدَحْ satu sembilan campur satu kita boleh pergi sampai sepuluh saya itu tafsiran nafsu. Sedangkan tafsiran ayat itu, Nabi SAW sudah beritahu. Nampak tak? Maka tak boleh ayat itu ditafsir mengikut selera kita. Tak boleh. Dia ada discipline. Ya? Dia baca ayat Quran pula. Surriman alaikumul maithah wadzam walahmul khinzir Dan diharamkan ke atas kamu makan bangkai. dan diharamkan ke atas kamu makan darah dan diharamkan ke atas kamu makan lahmul khinzir daging babi dia kata ayat ni hanya menyebutkan daging lahmul khinzir daging pinggir tulang boleh buat sup makan itu tafsiran ikut otak yang boleh mengakibatkan dia di hari akhirat itu apa dia dikekang mulut dia yang macam ak pandai ni dengan kekang api neraka tak boleh tentang ugama ni. Kita tak boleh buat ugama ni lagu kita. Lagu kita punya suka. Lagu kita punya mahu, Tak boleh. Han jadi ustaz. Han jadi ulama. Han jadi apa sekalipun. Han tertanggung kepada disiplin dia. Man fattar al-Qur'ana fa Fa'asfaba. Faqat akhpa. Nabi kata siapa? Yang tafsir quran itu ikut akai dia. Ya? Tiba-tiba tafsiran dia tu bertepatan dengan yang Allah mahu. Memang tak Tetapi, dia bukan ikut hak Allah kata. Dia ikut akal dia. Kebetulan sama dengan hak Allah mahu. Nabi kata, Dikira salah. Maksudnya apa? Tak boleh kita tafsir dengan akai. Quran mesti ditafsir mengikut kehendak Allah. Tuhan yang menurunkan Quran itu sendiri. Al-Quran ha, ni dia bukan macam undang-undang kita. Undang-undang kita hari ni ramai orang nak tafsir. Orang yang ada PhD undang-undang pun tafsir pelembaga Malaysia tafsir undang-undang Perak. Saya tak bermaksud nak panjang. Tapi nak habaq kata tafsir undang-undang dunia tak apa. Betul tak betul tak jadi dosa. Tapi kalau cuba untuk nak lajak di tafsir ayat Quran ikut kehendak adik itu salah. Jangan kita pukul borong ya. aku, aku boleh tafsir undang-undang Malaysia, aku nak tafsir ayat Al-Quran sendiri. Tak boleh. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Ini yang diberitahu oleh hadis hadis yang kita baca. Kemudian dan datang riwayat lagi itu sama juga, dia, dia nak cerita benda sama. Kemudian bawah itu pun cerita sama, tuan-tuan buka muka soal sebelah. Maksudkan dia orang Dia akan ulang hadis yang sama Hadis yang sama Nak cerita kata apa Siapa sembunyi ilmu Kena tekang dengan Tekang api neraka Dia nak ulang Hadis diriwayatkan berbagai-bagai Periwayat Tapi membawa maksud nah, Abang yang tua ya. Nak Abang kata siapa Yang nak sembunyi ilmu Nak pandai-pandai tidur Tafsir Quran Ikut nafsu dia Allah akan tekang mulut dia Dengan tekang api neraka Semua cerita sama Muka sebelah dia kata Maja'ah Fil is Ba, ma ja ispaita, Iaitu bah ma jaa'a fil istaithah biman yatlubul ilma itu mak yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan terima wariah nabi dengan orang yang menuntut ilmu maksud dia ni yang kita fil istaithah biman yatlubul ilmo kalau nak mudah kita faham pesan nabi kepada guru ha, itu mudahlah terjemahan dia, kadang-kadang dia nak ikut susuk bahasa Arab tu jadi kita susahkan lalu mudah kita kata apa dia bab ni nak menceritakan tentang pesan Nabi kepada para guru Nabi pesan, guru kena ada adab dia hak belajar kena, kena ada adab dia hak ni nak cerita pesan Nabi kepada orang yang menjadi guru Ya, ketahui ketahuilah sedaraku, apabila datang orang-orang menuntut ilmu kepadamu nak ha, abang kata guru bila ada orang main nak mengaji ke kita maka hendaklah dirimu itu lebih dahulu menurut sebagaimana yang dipesan oleh Nabi kalau kita nak jadi guru orang nak main belajar kat kita kita tu sendiri dulu kena ikut pesan Nabi baru anak murid boleh ikut pesan Nabi dia nak abang nak kerana engkau itu yang menjadi ikutan orang Dengan sebab kamu itu buruk. Dia sebab hang ni hang guru. guru ni akan jadi ikutan orang Orang yang main ilmu yang dia ajak ni Dia bukan sekadar nak main ilmu dalam kitab ni aja. Dia nak tengok guru tu Ada di kalangan Habis yang ikut guru ni Dia sampai ke tahap dia idolize guru tu Ini bahaya apabila guru tak betul ni anak murid ni dia ada dia ada yang sampai dia pergi sampai setahap tu dia idolize guru tu guru tu sampai menjadi idola dia guru tu sampai nak menjadi ikutan dia, dia dalam segenap bidang dia belajar dekat ustaz tu dekat guru tu sehingga ustaz tu ikat sabat macam mana dia nak ikut ustaz tu buat spek macam mana dia nak pergi buat macam tu ustaz tu misal terim macam mana dia nak terim macam tu ustaz tu simpan janggut macam mana dia nak buat lewat tu ada anak murid ni yang sampai macam tu ada maka kerana itu dia kata perlu yang guru tu menjadi satu model yang baik kepada anak murid pasal apa? kalau ada anak murid yang macam tu dia ikut pendatang salah kalau guru ni mengajak satu kitab berhenti isyak, isyak, okok dulu dua batang sambung satu kitab, berhenti pam dulu satu batang, oh. tak cantik tu. tak cantik nampak, itu nak ceritanya anak murid ni kadang-kadang ada yang macam tu dia bukan setakat main mengaji dia dia admire guru tu dia bukan setakat main mengaji dia sampai ketahang, kalau ada siapa kata kat guru dia, dia pilih rambut lawan, ada tuan-tuan Fanatik terhadap guru ni berlaku zaman berzaman Kalau sahabat dulu fanatik Kepada Rasulullah Alaihi Wasallam cantik. Sebab Rasulullah tak mungkin silap Lain daripada Rasulullah Terlendah kepada Mungkin terkilap Jadi bila fanatik Boleh membawa kepada raja Seperti berlaku pada zaman Imam-imam mazhab dulu Ada anak-anak murid yang fanatik Sampai berpukul-pukul Sampai tumpah darah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ah, ya, maka di sini Nabi dah pesan wa wa. Siapa yang isu-isu ni -isu nak jadi guru, dia kata pastikan kamu ikut perkataan aku. Ikut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang belajar itu menurut dia sebagaimana perbuatan guru dan kelakuan guru. Ah, ha, dia nak kita Dia nak ikut. Dia nak ikut semua. Dengan kerana itu maulah guru itu baik-baik dengan orang yang menuntut ilmu. Kerana itu, guru ini, dia kena jadi role model yang baik. Dia kena jadi role model yang baik kepada orang yang mengaji tadi supaya tidak binasa mereka itu yakni penuntun ilmu itu anak murid dia tu tidak binasa dengan sebab kelakuannya ataupun dengan sebab perbuatannya seperti, seperti mana, sebagaimana yang diturut mereka itu ha. kalau dia tak kenal anak murid habis dia kepala mereka tak ni terapak dari kodin dia diril dia tergelincah habis semua apa, apa tak jatuh tadi hai ni takut dia saya kata bahkan maka hendaklah buat sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW dan yang dipesan oleh Nabi SAW... seperti yang tersebut di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi amalkan dengan sungguh-sungguh Demikianlah yang dipesan oleh Nabi SAW alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana tersebut dalam hadis at-Tirmizi katanya al-Abdi Sa'id bin radhiyallahu anhu yaqul marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alaihi inna rasulullah SAW... alaihi wasallam qala inanna لَكُم تَبَعُونَ وَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُونَكُم مِن أَقْطَارِ الْأَرَاضِي يَتَفَقَّهُونَ فِي الْدِّينِ فَإِذَا أَتُوْبُم فَتَوْصُو بِهِمْ خَيْرًا يَا Maksud dia apa dia? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi s.a.w nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, merhaban selamat datang kamu wahai orang-orang yang nak menuntut ilmu kepada aku." Ni Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi. Nabi dah tak ada, maka generasi yang kemudian cari sahabat Nabi nabi belajar. Dia antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni cerita kita dah abah menyangkali dia bomoh yang pertama. Dia ni dengan satu kumpulan sahabat Musafir Berkemah di tengah padang pasyak Saja ditakdirkan Allah jadi satu peristiwa Satu ketua kabilah Badung Yang do hidup nomad di tengah padang pasyak ni Kena gigit menatang bisa Jatuh, rebuk, sakit, demam-demam sampai ketat-ketat maka anak buah dia ni baju ini takut tengok bos mereka kena gigit menatang apa saya sakit, mereka pun hidup merantau cari siapa lah boleh berubat bos mereka ni jumpa kumpulan sahabat ni yang musafir, yang berkemah di barang baca ni, mereka berkata mereka kata, bos kami kena ketik menatang apa, tak tahu, menatang bisa keadaan dia teruk, siapa di kalangan apa boleh berubat semua senang, Abu Said Al-Qadri dia kata aku aku boleh bawa David. dia pergi dia sampai di sana nampak dia macam baca baca satu-satu benar lepas tu dia huih dia sapu sempat sakit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bangkit cepih duduk ni yang kata ketua badui ni bangkit duduk oh mereka kata bomoh besar dia ni kan tapi tu pun ambil kambin bawa baik ni dah ambilkan sebagai tanda terima kasih kami ah, boleh bagi orang-orang yang ok balik dia pun lui, kau balikkan sampai di kemoh sahabat-sahabat ni. Sampai depa aku tanya ni apa cerita, kau boleh dia bagitolah. Jadi dia panggil aku pergi dengan izin Allah, ketua depa okey balik Dia bagi dekat aku kambing ni. Ha? Sahabat dia kata, "Bomoh hang ni, apa benda? Kau ha, balik ke mana?" Dia kata tak ada apa. Aku kat kharaat umma Dia kata aku baca Fatihah saja, ayah. Aku baca Fatihah sembunyi. Aku nak tahu dia okey tak, Oh, macam tu. Rezeki tak buat. Ini kami menjana sedekah. Kita kami malam ni kita makan zamah sembelih. Satu orang daripada sahabat kata nanti dulu. Jangan sentuh, jangan buat apa kambing ni lagi. Kita tanya nabi dulu nanti kita balik ke Madinah kita tanya dekat Nabi dulu halal ke dak benda yang kita dapat hasil daripada pergi baca patihah ni apa ni? halal ke dak benda ni jadi tak apa kambing tu oh, balik ke dekat Nabi bila sampai dekat Nabi cerita dekat Nabi Rasulullah kambing ni suha macam ni macam ni cerita Nabi senyum Nabi senyum Nabi kata apa makanlah kambing tu bagi dekat aku cekok Nabi kata bukan Nabi ni bolong kambing tu dah nak habang kata boleh mengambil hasil daripada perbuatan yang macam tu, tidak salah maka Nabi nak endok kata perbuatan tu tak salah, Nabi kata bagi dekat aku qurus bukan Nabi nak kambindu, hukum yang kemudiannya nak disimpulkan daripada peristiwa itu ini cerita Abu Sa'id al Qudri ini Baik. Jadi apa cerita dengan Abu Said Al-Khudri ini? Dia bila dah lepas Nabi wafat, orang nak main beguru dekat dia. Bila orang main dia kata apa? Dia kata marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa Dia kata selamat datang kamu wahai orang-orang yang nak menuntut ilmu pada aku. ...berbetulan dengan wasiat Nabi SAW. bahwasanya Nabi SAW bercabda... ...barang siapa orang-orang bagi sekalian kamu... ...jadi ikutan pada agama Islam. Ha, dia kata siapa di kalangan apa yang jadi guru. oleh dia kata. Dan bahawasanya sekalian laki-laki datang mereka itu pada sekalian kamu... ...daripada segenap pihak bumi... ...serana nak menuntut paham tentang agama. Sapa-sapa itu jadi guru, yang orang pakak main nak mengaji dekat dia, tak tahu dia mula merata tempat pakak main nak mengaji dekat dia. Maka supaya dia amalkan oleh mereka itu. Maka apabila datang mereka itu kepada sekalian kamu nak menuntut faham pada agama dan nak belajar, maka hendaklah terima wasiat aku, iaitu dengan mereka itu hendaklah berbuat baik. Hmm. dia kata nabi pesan, siapa jadi guru esok, jadi dah orang baik. Jangan ambil kesempatan Atau anak murid Jangan Jangan ambil kesempatan Atau anak murid Tumpang orang ramai ni Dia pun announce Nak kutip derma Itu kesempatan Tak boleh macam tu Kalau pun sur Mengambil kesempatan tu ada Itu tak baik Jangan hmm. Jangan tengok benda ni Aku ada kesempatan di sini. Tengok ni aku ada kesempatan tu ni. Tengok ni aku ada kesempatan Tak boleh macam tu Maka hendaklah dengan orang yang main hati bersih. Nak mengaji dekat kita, hendaklah buat baik kepada mereka. Supaya diikut mereka itu. Apa yang baik. Yang sekaliannya kamu perbuat itu. Seperti mana ku ini sudah dia kita buat baik mesti apa? mesti perbuatan baik itu akan diikuti oleh, oleh anak murid itu ni. Maka tidaklah mereka itu yakni anak murid itu menjadi menyimpang daripada ajaranku dengan sebab kamu itu. Ha, jangan itu hang tak betul eh? anak murid jadi tak betul. Eh? Jangan menjadi itu. itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bawah itu. dia hurailah guru yang memberi tunjuk yang sebenar. Ah, bahawa kita tengok beleh kesian atas atas murid atas menonton ilmu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala orang yang bawa ada ada guru bagi murid yang pertama kata. iaitu biarlah beleh kesian kepada muridnya guru ni dia kena ada rasa kesian Bika anak murid dan bahawasanya memperbuat mereka itu sebagaimana memperbuat anak kita jadi guru Anak mukit kita tu anak kita. Walau tuah daripada kita, kita anggap dia macam anak kita. Begitu yang Nabi pesan. Kerana sabda Nabi saw. Innama ana lakum mislul walid li Nabi kata apa? Hanya sahaja aku bagi sekalian kamu seumpamah bakok bagi anak. Nabi kata begitu walaupun sahabat-sahabat yang duduk di depan Nabi tua daripada Nabi pun ada ramai Nabi kata aku dengan hamba aku macam pak hangpa anak aku Sayang Nabi kepada sahabat ditunjuk macam tu yakni qasadkan melainkan mereka itu yang yakni khafatkan melepaskan mereka itu daripada neraka di akhirat nanti kita ingat apa kita mengajak ni nak bagi kita selamat nak bagi Allah mengaji semua selamat daripada neraka itu saja matlamatnya itu saja matlamatnya baik, turun di bawah sini adab yang kedua dia kata mengajar biarlah kerana Allah dia kata Kata Al Ghazali rahimahullahu taala bah bermula adab mengajar itu diantaranya ialah menurut dengan sahibus syara' salawatullah alaihi wasallam. maksudnya apa? menurut ajaran Nabi salallahu alaihi wassalam maka tiada menuntut dia atas mengambil faedah ilmu itu pada pahala dan tiada pasat dengan balasan dan tiada tidak mengharapkan syukur terima kasih bahkan mengajar kerana Allah dan menuntut berdamping diri kepada Allah dia mau tapi tahap tapi tahap apa? kita bila jadi guru ni aku mengajar ni kerana Allah Ya, bukan senang bukan senang tapi itu yang ugah mak. kita tentu ambil tentulah kita ni kalau boleh dan tahun lepas tahun ni biar tahun ni baik pada tahun lepas kalau boleh kemarin dengan hari ni biar hari ni baik pada kemarin kalau boleh biar ada peningkatan kalau boleh biar kita ni bertambah baik kalau boleh biar kita makin dekat dengan Allah Nak macam tu Jangan makin-makin jauh, makin-makin jauh, makin-makin jauh kita dengan Allah. Itu sudah silam. Kita mengaji 10 tahun dulu. Dua mai mengaji kita ada uap, kita ada ikut ustaz-ustaz mengajar sana sini 10 tahun dulu. Sampai hari ini, bukan kata lebih baik. Nampak makin teruk. Berbanding dengan kita 5 tahun dulu. Berbanding dengan kita 10 tahun dulu. Rasanya dulu lebih baik. Dulu kita punya mengaji, dulu ni lain. law ini nampak lain. Tak mahu macam tu kamu ini maknanya kita merasa bukan kita makin baik kita merasa na'udzubillah ini dan akhir ini dia nak bagitau biarlah mengajar itu kerana Allah dalam hadis ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu nabi s.a.w. bersabda nabi kata man ta'alla ilman mimma yubtara bihi wajhullah la yata'allamuhu la yata'allamuhu illa mi yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarah raihatan jannah yang ditakut Nabi SAW kata apa? dia kata siapa? belajar satu ilmu yang sepatutnya ilmu itu boleh membawa dia kepada mendapat kerebaan Allah tiba-tiba dia pergi belajar ilmu agama ni tujuan dia kerana nak mendapat bahagian dunia orang macam ni lam yarah bauiha aljannah nabi kata akhirat itu jalankan syurga bau syurga pun aku tak Allah kata Allah tak akan izinkan dia bau. Pastu dia mengaji agama ni dia dengan Allah tu makin dekat. Tapi dia daripada benda lah, dia main mengaji agama ni daripada awal lah. niat dia apa niat dia dia ni nak jadi sesuatu nak jadi tambeli dalam dunia dengan ilmu agama dia. Kalau itu niat dia walaupun orang tak tahu Allah tahu. Nabi kata apa bagi orang yang macam ni Allah ancam dia. Orang yang macam ni akhirat itu jangan mimpi nak masuk syurga. Lam yara'a ra'ihatal jannah. Bau syurga tu Allah tak akan bagi dia bau. Takutlah. Takut. Ain. Kemudian dan tengok muka sebelah dia kata memberi nasihat kepada penonton. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala Sayanggialah guru itu tidak meninggalkan daripada memberi nasihat kepada anak murid dia. Daripada apa-apa satu perkara itu. Guru kena selalu nasihat. Pesan. Tuan-tuan, kita tengok yang kita buat dah lama ni, cukup tak cukup kita nak bawa balik rumah Allah. Tuan, tuan kita muhasabah diri kita. Itu nasihat. Kita muhasabah diri kita. Tuan-tuan, sebulan bulan empat. Sebulan bulan empat. Kuluharam hari itu sebulan bulan Muharram sebulan bulan Februari berapa kali kita bangkit tahajud malam jadi nasihat jadi masing-masing dengar masing-masing muhasabah diri masing-masing tahu betapa kecilnya dia di depan Allah Subhanahu SWT nasihat ni dia kata kena bagi selalu seperti apa? Seperti ditegur akan anak muridnya daripada mencapai dan mengambil mertabat dahulu daripada yang mustahaknya. Besar dekat anak murid ni. Belajar ni dia ada step-step. Jangan skip anak tanah. Kita ada step. Kita belajar, kita belajar, kita start dengan kenai huruf alif batak. Ataupun belajar kenai apa nama? cekrok ni uh, bata sahaja sahaja tu dulu lepas tu baru pergi boleh baca mukadam, lepas tu baru pergi boleh baca Quran, lepas tu baru pergi belajar lagu, lepas tu, itu step kalau dalam ilmu Qurannya begitu ni duk baca pun mat pun tak kenal lagi mat panjang, mat pendek apa nak pergi belajar lagu nak pergi belajar taranum ha, itu kan dia masak taranum tengah jalan ke duduk jadi dia kata guru kena pesan Dekat anak murid, kita ada step Belajar, jangan langkau Tak ada siapa boleh langkau, satu-satu Belajar, begitu hmm? Dan daripada berbimbang Dengan ilmu yang tersembunyi Sebelum selesai daripada ilmu yang zahir Ni Ilmu zahir ni apa dia? Ni hukum peka Soh batai sesuatu Ibadat, itu ilmu zahir Itu pun tak apa nak ketahuan lagi Bila bercakap cakap belajar, ilmu Ma'rifat, ilmu hakikat dan sebagainya dia duduk bercakap dia ilmu isi dan sebagainya kita tanya dia kita kata ni nak tanya kalau sekiranya khatib baca khutbah hari jemaat antara dua khutbah tu dia tak duduk dia duduk berdiri juga lepas tu dia sambung khutbah yang kedua. sah tak semua yang jemaat tu mana aku bicarakan aku tak pernah jadi khatib aku nak bagang satu yang penting ni ilmu isi ni kita nak jangan nak melihat Ha zahir ni pun tak tahu lagi contohnya ni aku nak tanya kita kalau ambil ayat semayang basuh tangan ni dia kalau bawah-bawah kuku ni nak kena sampai dah ayat semayang oh, itu benda benda ilmu zahir bawah kuku ni nak kena sampai dah ayat semayang kemudian nak tanya satu lagi kalau satu orang tu dia ada ayat semayang lepas tu dia potong kuku dia potong kuku dia kena ambil ayat semayang lain lah pasal kuku tu bila dia potong Tukuh baru tu tak kena ayat semayang lagi. Dia kena ambil ayat semayang lain tak? Kau lalu kita tanya dia. Aku kan semua aku tak tahu. Aku nak buat kerana satu. Yang pentingnya apa? Kita ni, hati ni kena kosong dekat Allah. Dia skip. Ilmu yang sepatutnya asas kita kena clear dulu. Dia tak clear, dia bilang kau lalu cakap pasal ilmu yang tinggi-tinggi. Maka, dia kata apa? Kita kena pesan dekat anak murid ni. Belajar yang ada tek dia. Dengan tonton terus-terus nak jadi kita ni, jangan. Satu-satu. Kita belajar satu-satu. Kerana, dia kata diberi jaga kepada penuntut, kepada anak murid itu. Dengan maksud, menuntut ilmu itu berdamping diri kepada Tuhan. Azza Wajalla dia kata. Bukan kerana menjadi bukan kerana menjadi kepala dan ketua dan kemegahan dan sebagainya, kita belajar ni pasal apa? pasal kita nak berhati agama kita, kita nak dekat dengan Allah bukan belajar kerana kita nak jadi ketua kerana kita nak tunjuk pandai jangan, bukan itu tujuannya. dan diterangkan keji yang demikian itu pada diri anak murid itu dengan sahabat-sahabat upaya beritahu kepada dia, tak boleh duit langkah-langkah ni itu step by step dalam langkah ilmu. dengan turis turun bawah tu Mengherti dan menegoh penuntut daripada buat perangai jahat Jadi Boleh tak guru tegok anak muridnya Kalau anak murid dia ni buat satu benda tak betul Boleh tak boleh dia tegok anak muridnya Kata Al-Ghazali di dalam Ihya Setengah daripada perkara yang harus pada pekerjaan mengajar itu Ialah menegoh ataupun mengherti anak muridnya Daripada mengerjakan perangai jahat Dengan jalan memberi faham kepada dia Boleh tegok tapi dengan tujuan nak bagi dia faham dia tak buat dah benda salah. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tengah duduk cakap sahabat sebelah belah oh kata Nabi kata dia. Nabi kata, "Kufa anta jutta'ak." Ai, eh, Nabi kata kali tahan belah. Nabi ada. Tapi Nabi tegur dalam dalam suasana yang harmoni bukan dalam suasana nak menjatuhkan dia nak mengaitkan dia dah Nabi tegur kufaan ka jita'ak Nabi kata dari kini jangan belak guru dialog nampak pasal apa pasal dalam kalangan hak ada, ada yang tak dapat makan 2 hari yang hang tadi derian balas 3 biji seorang saja berdoa apa saja duk ada 6 harakat oh Nama rekat Dengan bau terian Belak-belak main Tak lah macam tu ha? Nabi kata dekat je Dari-dari tahan Tahan Jangan berlaku buat macam tu Ketiap dekat bawah asap makan Itu maksud dia ha? Jadi teguran macam tu okey Dia kata Dan seboleh-bolehnya Dengan jalan Tindir Dia kata Dengan jalan Jangan pepak-pepak bagi gadis Bagi In general benda macam ni jangan buat tidak. jangan tuju pinpoint dekat satu orang jangan, itu memalukan dia dan jangan diterangkan dan tidak didatangkan tegak itu dengan kesihannya ha, dia kata janganlah sampai kita nak terang kita nak tan tanpa ada rasa kesian biar kita dengan kesian dekat dia dan juga jangan dengan jalan tembok dan jalan celor dan jalan herdi yang keras amat kepada dia Oh jangan sampai macam tu Sampai nampak, sampai orang nampak, akhlak guru itu pun sendiri dipertikan. Dia nak tegur orang lain tidak berakhlak, tetapi dia nak tegur orang yang tidak berakhlak itu, akhlak dia dipertikan. Ah, jangan macam tu Nampak? Baik, kerana terang-terang, dia kata, dengan umpat dan celah dan mencari mencarikan dinding kehebatan guru itu. Ah, dengan kerana dia dicapkan. Orang tengok apa yang jadi tebak macam Ustaz Kerna secara dia buat. Orang dah mempertikai kehebatannya. Jangan benda-benda jadi kena jaga. Istimewa pula apabila ada ia ya, di tengah manusia. Apabila di tengah orang ramai. Jangan aizkan orang di tengah orang ramai. Ini adab kepada guru yang mengajar. Baik kemudian bawah itu dia kata Memuji ilmu orang lain Kata Imam Ghazali Rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab ikhya Sesungguhnya guru Yang menanggung Dan mengajak setengah ilmu Yang diketahuinya itu Tidak sayogianya Ia keji Pada diri anak murid Akan segala ilmu orang lain ha, Jangan Ini eh, yang kita abang bulan lepas. Jangan kita Tidak kondem ustaz lain dia dua abang pula ni tentang jangan lebih mengaji ni dekat ustazi ni. Oh siapa dia ni ni lebudi lebudi. Jangan. Jangan macam tu. Ilmu kita pun tak cover semua. Area yang menjadi kemahiran kita. Kita ada area yang ada kelemahan kita. Area kelemahan kita tu menjadi kelebihan orang lain. Maka anak murid ada ada mengaji Oh dia kata kalau nak mengaji hadis pi dekat ustaz ni, kalau nak mengaji fiqh pi dekat ustaz ni, kalau nak mengaji tafsir pi dekat ustaz ni. Kalau nak mengaji dia ada bidang-bidang yang menjadi bidang kemahiran seseorang. Tentu pernah dengar cerita Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik Imam Madinah. Masya-Allah waraknya Allah yang menaja. Di antara guru dia hidup sezaman dengan dia ialah Imam Nasr. Imam Nasr dia Imam dalam kiraan, Imam dalam bidang Quran ni itu kepakaran Nasr. Imam Malik dia Imam Hadis, Imam Fiqh, Imam apa dia Imam dalam bidang ni. Bila Imam Malik pergi ke masjid nak semayang kalau tak ada imam Nasir dia jadi imam kalau ada imam Nasir imam Malik tak naik jadi imam pasal apa? pasal imam Imam Malik kata apa? imam Nasir lebih berwibawa untuk menjadi imam hormat di kalangan tu di kalangan ulama-ulama besar macam tu hormat dia macam tu. dia nampak imam Nasir dia memang tak pergi ke depan contoh imam Malik dia imam di masjid Madinah tu masjid Nabawi tu dia mengajak situ yang kita cerita tak tahu berapa puluh kali dah dia mengajak tak duduk di tempat tinggi ni anak murid ni ribu tak ada, haduk belakang ni tak nampak muka dia, request, suruh dia duduk di platform tinggi, supaya anak murid boleh nampak muka dia, dia tak mau. dia nak duduk bawah pasal apa? dia kata pasal, macam mana dia nak duduk tempat tinggi kaki duduk juntai, sedangkan di sana, dia kata makam ke kaki alam Makam Nabi duduk ada balik tu Dia dekat aku nak ulang kaki Biar rasa dia tidak beradab dengan Nabi Kalau dia buat dulu oh, Warak dia macam tu Orang kasih dekat dia Limai duduk bagi kat dia Ni macam-macam Mai bagi kuda Ha'elah elok ni orang bagi kat dia Tidak pernah siapapun Melihat Imam Malik Naik apa kenderaan pun Di atas bumi Madinah Tidak pernah naik onda Tidak pernah naik kuda Tidak pernah naik kaudek Dia pukul kaki lah ya, mana pun Sampai orang yang bagi kuda cantik Dekat dia ni, bertanya dia kata Imam Awak yang tak naik kuda ni Satu anak murid dia main jumpa Dia kata Imam, aku tengok ada kuda cantik awang hadiah dekat Imam Imam tak mau guna kat? Kalau tak mau bagi dekat saya Adalah nak kain niat tak? Jawab Imam Malik, dia kata apa? Dia kata, tak mungkin aku nak naik Kenderaan yang ada kuku yang kuku tu untuk menginjak bumi yang menyimpan jasad ke kaki Allah dalam area Madinah dia tidak pernah naik apa kenderaan tu warah Imam Malik ni sampai macam tu hormat dia kepada Imam Naten kerana bagi dia orang yang layak jadi imam ialah orang yang berkemahiran dalam bidang Quran nampak benda ni dia kata nak kena sumung di dalam hati guru-guru yang doa darik Hormat sama-sama buku -sama ni hormat sebut hormat. Jangan condemn. Condem itu mencari kan kehebatan kita. Begitu. Baik dia kata seperti dikhabarkan ilmu si anu itu hudud dan kajian oh. dia lebih cakap itu. Anda lebih mengaji saja, mengaji hadis saja. Bila yang mengaji hadis, hidup cakap begitu. Han ambil mengaji dia bukan muhasabah dia bukan ulama muhasabah ambil mengaji hadis kat dia apa dia ketika tentang dokon dermo tak boleh macam tu tak boleh kata bahasa kita lebih pada orang tak boleh sebab kita pun ada kelemahan kita begitu baik dan dia kata seperti seorang guru yang mengajar ilmu luhur ilmu bahasa pada adatnya dikejinya ilmu peka satu guru yang dia ni, bidang bahasa. Dia pergi mengaji di universiti, dia buat bidang luar. Dia ada bachelor bahasa Arab. Dia ada master dalam bahasa Arab. Jadi, dia handal bahasa Arab. Dia kondem guru lain yang kurnunya sebut bahasa Arab tak betul. Oh, tak kena macam tu. Mencarikan kehebatan dia. Betul yang pandai pun, jangan kondem luar begitu. Nah, baik ni dia beritahu. Dan meleceh-lecehkan orang yang berbimbang dengan dia dan orang yang mengajar ilmu fikah pun begitu juga. Adatnya mengeji orang yang, yang yang berilmu hadis dan ilmu tafsir. Orang fikah pun macam itu juga. Dia kata dia ni ni mengaji usuluddin dulu yang dia dia apa macam fikah ni. Oh. Apatah oh, lagi, saya, saya lulusan syariah. Saya lulusan syariah. Kalau fikah ni bidang saya dia ni usul dia, dia mengaji tambangan saya dulu bila cakap dulu tu nak condemn orang tak baik guru tidak boleh beradab begitu dia kata, tak boleh ini dia nak beritahu ni dan ada adat dan padahalnya fiqh itu diambil dan dikeluarkan daripada keduanya yakni daripada Quran dan hadis tak boleh fiqh bidang dia tu fiqh ataupun hukum fiqh tu diambil daripada nas Quran dan nas hadis semua ilmu ni berkaitan di antara satu sama lain maka tak boleh satu orang nak kondem satu orang yang lain begitu dia kata dan berkata dia pada perkataan yang demikian itu bahawasanya kapsir dan hadis itu panjanglah cerita dia nak kondem orang ini. gitu baik, bawah itu dia kata dan perangai mengedi yang demikian itu ialah perangai yang dikeji bagi guru-guru, ha, guru tak boleh hadap perangai suka kondem sama-sama guru, tidak boleh hadap pada mana-mana guru <coughs> Maka saya biarlah dijauhkan perangai itu Kemudian kita tengok bawah Mengajar atas kadar faham penuntut Kata Al-Ghazali Rahimahullah ta'ala Saya biarlah satu guru itu Apabila mengajar Bahawa direngkaskan Pengajarannya itu atas kadar Yang boleh dipaham oleh anak murid jadi guru ni, dia kata dia ada kemahiran tu. Dia kena ada kemahiran tu. Kemahiran apa? Dia kena simplify benda tu bagi simple bagi anak murid dia tangkap apa yang dia nak berita. Jangan dia saja-saja pergi tekan bagi susah anak murid ni. Supaya bila bagi susah tu, anak murid kata, oh dia hebat. Je. Pasti apa hebat? Eh, pasti dia duk sebut tu aku tak faham maka hebat dia dinilai di situ dinilai pada apa sebutan-sebutan dia yang menakutkan orang itu sama dia guru ni apa dia hang hebat macam mana pun bila mengajar dia kena titul tambah dengan level anak murid dia mengajar di universiti anak murid buat master buat PhD tak puan tekan lah dia memang bidang tu, tu, tu, tu, tu ni mai tu mengajar kawan yang tak pernah masuk pondok, kawan yang tak pernah mengaji agama, mu bertadak pun tak kena, murtabak dia tau mu bertadak dia tak kena khabar apa, surat abang dia tau mu bertadak khabar apa kita pergi duk dia nak pergi dia takut, nak pergi dia kacau dia ni ilmu dahsyat Jangan. Itu bukan cara yang agama suruh. Agama dia kata apa? Maka hendaklah kita ni penturun. Dia kata, pergi pada kadar yang anak murid boleh faham apa yang kita nak beritahu. Itu dia kata. Maka tidak ia ajarkan kepada anak muridnya itu akan barang yang tidak sampai akarnya. Tu bagi benda yang kawan tu, dia tak boleh nak touch. Siling yang tinggi tu. Itu, itu nak pegang tak boleh. Dia nak bagi tinggi sangat. Tak boleh macam tu. Maka memberi dia kata luas. Jadi meluas. Jadi bosan. Atas. Ateh, atasnya. Ataupun berambang-rambang atasnya. oleh akal itu. Bila tak faham. Ini dia mengaduk. Ini dia mengaduk. Nampak dia pulun sampai. Pecah pulun mau amu yang aku tak faham. Apa pun. Nampak dia nak pasal apa? pasal dia bagi itu orang tak sampai, bila tak sampai habis baik aini ha, berkata maka mengajar anak murid acah memberi paham pada akalnya sahaja menurut sebagaimana perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam segelas sabda nabi kami para anbiya para nabi disuruhkan kami bahawa kami turun pada orang-orang akan tempat turun mereka itu dan kami bercakap dengan mereka itu acah kadar akal mereka itu maka zahirkan kepada anak murid itu akan hakikatnya apabila diketahui akan anak murid itu oleh fahaman bagi mengetahuinya ha, ni yang hadis kata apa kan liminna ala qadri yuqulim nabi kata bercakap dekat orang ni pada kadar apa dia boleh sampai dekat tu. kita pergi cakap dekat anak kita umur 4 tahun umur 5 tahun kita ayah kita cakap dekat anak umur 4 tahun 5 tahun tengah itu ayah tak mahu hang biar diri hang dimanipulasikan oleh orang habis terjadi laptop menjatuh. Dia si habaqkan anak 4 tahun ni. Hang itu ayah pesan hang satu. Jangan sampai orang duk mandi hang. Anak ni pun tengok awal aya kuih. Kan? Dicakat lagi tu anak dia. Kita ni sebagai Islam hajang kita kita tak boleh duk discriminate orang. Abang kan ni. ayah ni yang apa nama? PT SMI. Maknanya ni lah kata-kata. Tak sampai. Tak sampai. Budak-budak tak sampai. Matematik tu dah susah dah. Dia ajak lagi orang puji, Budak lagi tak faham. Janganlah dia ajak Melayu pun tak faham. Dia ajak Melayu ni. Dia ajak ni dua kali dua empat dua abang lagu tu pun. Saat lagi tanya dua kali dua lima. Lima. Kita pi dua abang. Tentu kat dia apulah. Ya Allah. Kan? Lebih kurang macam ni lah. Cerita lebih kurang macam ni. Enggak. jadi pendidikan dia kata apa turun ke tahap budak-budak ni mungkin dia dah sampai satu tahap itu dia mampu masa tu bagilah nak bagi orang putih ke Jepun ke Jerman ke apa-apa bagi tak apa dah itu dia dah duduk pada tahap yang dia dah boleh menguasai bahasa-bahasa itu ha, ini, ini cerita dia ada kaitan juga dengan PPSMI ada juga kaitan sikit dihujung ha? muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kira Baik, insya-Allah pada kita akan sambung ba ma'a fi bi zihabil 'ilm. Tajuk ini menarik telah. Tajuk ini menarik iaitu cerita tentang perginyanya ilmu. Maksudnya ilmu yang Allah bagi dekat kita tadi bukan pemenang. Tidak kekal. Ilmu yang Allah berikan dekat kita tadi tidak kekal. Bukan kata ilmu tu dan kata Allah bagi, Allah akan ambil balik lah. dah. Sebaliknya ilmu yang Allah bagi dekat kita ni temporary saja. Akan sampai masa dia Allah ambil balik ilmu ilmu ni. Apabila Allah mula bertindak mengambil balik ilmu ni. Allah akan ambil balik ilmu ni bila apabila manusia hamba Allah menunjukkan dia tak ada ilmu. Allah ambil balik. Bila manusia tunjuk kata dia tak kisah dengan agama. Bila manusia tunjuk kata agama ni bagi dia tak ada yang penting. Bila manusia tunjuk kata dia bagi dia dunia ni lah segala-galanya. Akhirat ini bukan keutamaan bagi dia dan bagi dia kalau tak ada pun tak apa, akhirat bila manusia sudah sampai tahap itu Allah ambil balik, ilmu hak bagi ni dia ambil balik, pasal apa? pasal dia bagi pun manusia tak appreciate manusia tidak hargai, apa hak dia bagi Allah ambil balik bagaimana cara Allah nak ambil balik ni Hadisnya akan berita cara Allah nak ambil balik tu Hadisnya akan berita dan benda yang nak di oleh hadis yang akan datang ni apa dia benda utama nombor satu Allah akan ambil sebelum Allah ambil ismu-ismu ni nombor satu Allah akan ambil apa dia khosyuh dalam semayah sehingga dalam hadis kata apa akan sampai satu masa esok kamu pergi satu masjid yang orang ada penuh kamu nak cari seorang yang hati dia khosyuh ketika semayah tidak ada Nak cari seorang. Daripada harma yang penuh ni, nak cari seorang. Yang dia bila duduk aja mengadap Qiblat, nak semayang. Allahu Akbar saja, dia tutup habis. Wih, dunia ni tutup habis. Dia online dengan Allah. Dia online dengan alam, akhirat saja. Dia tak diganggu dah oleh unsur-unsur dunia. Dia menghujuk dengan Allah. Satu masa itu tak ada orang dapat berlari. Masa tu bila lari, Sudahlah ni lah. Kita ni lah. Kita ni hendak kena ni hadis kita nak baca insya-Allah kalau panjang umur Allah azamaka sihat tubuh badan bulan depan kita nak baca ni hadis tu duk jadi lalih. Tunjuk to tunjuk orang tunjuk kita. Kita dengar kita nak tak lagi kita nak sembah rika. Tak tak kita sembah marikh. Masya-Allah. Tanya diri kita kita jawab. Allah Allahuakbar mata ni lalu merata ni kalau duduk sah depan ni tengok eh dia ni main lambat ni. nampak aku jingkak ni. kawan kau main ambil tu tak ada tak apa tak tak apa tak tak apa syok tu semayang nampak macam tunduk bawah edok orangnya otak ni otak ni orangnya duduk bikin kapet ni eh dia pasang vacuum ke apa tak apa syok tak apa syok belum cerita ingat omong ni belum cerita ingat pejabat tadi. Belum cerita duit kita tak cukup bulan ini lagi. Belum cerita anak. Oh. Ha Allah, cara rancang ni. Tak terbiar semayang, Allahu Akbar, duk ingat ni anak kata nak balik balik ke tu malam ni. Ha seorang pula, Allahu Akbar, duit. Eh, duit dia buat tak hentak main ni. Eh anak ada lima orang seorang dia hantar tiga hati sebulan tiga hati baru seorang hantar empat lagi tak hantar pun muntut dalam Malaysia yang insya pengetahuan question Allah tu dah angkat angkat-angkat dan kita merasai benda tu kita termasuk saya kita merasai benda tu kacau ni macam-macam diorang kan demikianlah apa yang Nabi kata berlaku sungguh kita dengar sahabat Nabi Takubir Allahuakbar Anak panah dia lekat di perut betih tu Tarik tu Tak rasa apa Tak rasa apa Konten dia dengan dunia ni tak ada arah luluk. Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Satu kemanisan Yang daripada kita reti Daripada kita cerit hari tu sampai dah ni Kita tak pernah rasa teman -teman. Secara jujur yang kita kata Kita tak pernah rasa Manih tu, manihnya khusyuk dalam semayang tu Kita tak pernah rasa Macam mana tu kelazatan ibadat Yang sahabat rasa tu, lazat tu macam mana Kita tak pernah rasa Ni hadis yang akan datang Dia nak cerita berada Bermula dengan Allah ambil khusyuk ni Allah ikuti dengan ambil almi. ilmu Ilmu agama tak ada Agama tak ada dalam, dalam. dada orang Islam Agama tak ada bila ugamah tak ada, apa jadi? Kejahilan bermahara jalilah. Lawat dia, Bila ilmu ugamah tak ada, kejahilan ni bermahara jalilah. Orang jahil tak lati ugamah ni, Every corner ada orang jahil ni. Yang kejahilan itu tu, dipertontonkan dengan megah dekat orang. bercakap nada jahil ni. bercakap terat bagi semua orang dengar. Dia sembang kedai kopi Sembang apa? Sembang tajuk Dia berzinam dengan perempuan Sembang di kedai kopi ini oh. Takut benar Kita duduk meja sebelah Ni meja ni duduk jalan cerita tu Ni duduk cerita dekat kawan tentu meja ni Cerita dia berzinam Dia duduk cerita Takut kita dengar ni takut Tuan-tuan Ilmu Allah sudah ambil Agama sudah tidak ada dalam hati orang kejahilan menguasai semua Ini tajuk yang akan datang. Ah ha, kita baca secara detail secara halusnya apa ugama kata tentang benda ni dan fenomena angkat ilmu ni dia berlaku macam mana. Keadaan Allah angkat ilmu ni macam mana dia jadi? Adakah satu orang alim, orang yang berilmu tiba-tiba saja tak ada ilmu? Adakah macam tu atau macam mana? Allah boleh buat juga macam tu. Satu orang yang alim, yang warah, yang apa. mak Maaf, dia bagi stroke. Dia bagi stroke. Cakap tak boleh, tangan pun tak boleh tulis, apa. Habis, ilmu dia dalam. Itu satu cara. Kalau cara model kita kata hari ini itu satu cara. Ataupun cara paling simpan, bagi mati dia. Habis. Dia pergi, tengah ilmu-ilmu dia sekali pergi. Maka dunia yang nak menuju ke hari akhirat, hari kiamat ni, dunia yang nak pi hari kiamat ni, dunia yang semakin kurang orang berilmu. Makin kurang, makin kurang, makin kurang. Ulama' yang ganti tempat ulama' yang hebat dulu, makin tawak. Ilmu dia makin tawak, ilmu dia makin tawak. Dari segi ilmunya pun tak banyak mana, dari segi waraknya tak ada langsung. Imam Malik rahimahullah ta'ala Imam Malik yang kita cerita hebat tadi ni Imam Malik dia kata apa? Dia ada satu ungkapan kata-kata dia -kata yang terkenal Dia kata barang siapa yang hanya tumpukan peka Bighairi tasawufin tafasaka -tapa. Wa man tasawufa bighairi tafakuhin tazandaka Imam Malik bagi satu ungkapan kata-kata hikmah dia kata-kata bijak dia, dia kata bagang siapa yang alim fekak tetapi tasawuf tidak ada dalam hatinya tasfas-tapah dia menjadi orang hati cakap ulama, hukum, hakam apa semua ni cukup handal tasawuf tak ada, maksudnya ikhlas tak ada tawabak tak ada nampak besar diri, sombong ilmu banyak tapi tak nampak tawabak orang macam ni Imam Malik kata tak tasaqah dia fasik dia jahat. Wa man tasawfa bighairi tafaqquh dan siapa yang nak tunggu soal tu wajah? dia kena soal nak ikhlas soal nak suci hati soal hak tu aja bigairi tafaqquh tak belajar hukum-hakam fiqh mengaji tak mau apa tak mau dok kira nak ikhlas saja. Tazandafah Imam Malik kata dia seutama kafir jinde lagi teruk. Seumpama kata rizim ni. Hmm. Lepas tu orang main jumpa saya baru ni. Kata ustaz nak mengadu ni tentang hal tabraah saya. Lah. Saya menikah dengan satu sahabat ni. Allahuakbar Ustaz. Dia kata saya tak tahu lah apa jadi. Anak dia ada tiga orang. Sekolah tak mengaji apa tak mengaji. Betul. Laki dia kata. Anak-anak aku aku mau peti baca Quran ni. Lah. Yang Bini duk dalam rumah tak boleh keluar. Dalam rumah pun kena pakai purdah. Dia pergi jadi duduk. tu pergi jadi duduk. Pakai purdah tu bagus. Tapi sampai duk dalam rumah pun pakai purdah ni. Kita pun pening juga lah buat diri macam ni. Saya dah ni tak puas ni. Kata saya dia kata sebab saya adik dia pun saya ni adik dia adik kandung dia satu mak satu pak saya pergi rumah dia pun tak boleh tak boleh nak jumpa kakak dia kalau nak cakap pun kena duduk letirai cakap ni lelaki dia punya peraturan tentu nak kata apa ugamah suruh kadang-kadang macam tu yang ni orang overdoing orang putih kadang overdoing dia, dia terlebih cara tu tak putih bukan ugamah suruh macam tu Pasti apa jadi macam tu? Mau ramah tapi tiada jadi begitu. Pasti apa? Yang Imam Malik kata, Dia ada kira ni nak bagi berusia suci apa ya, Tak mengaji hukum hakam agama. Maka dia seumpama zindik. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kita kena mengaji. Itu dulu. Apa cerita pun kena mengaji dulu. Ambil paham mughamah ni. Mengikut paham yang Allah yang Nabi mahu kita paham. Quran kata apa? tafsiran muktabar kata apa? Hadis Nabi kata apa? Quran hadis yang muktabar kata apa? Hak ni kita nak pegang. insya Allah Jalan kita tak silam. Jalan kita tak silam. Nah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kajuk yang kita baca di sini adalah kajuk ilmu. Jadi kita nak mengambil ilmu dengan jalan yang betul. Mudah-mudahan Allah bantu kita ada niat niat baik kita guna. Ya. Kita tangguhkan atas berkapar dan suratul as. Subhanallah. Shalawatul. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورب الله تبارك وتعالى على الشادن وصاحب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وإنكاته مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينظر الجلال والتيك الكريم وعظم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا خطوح العابدين وانزقنا فحملنا بالدين بالجاهل خاتم المسلم اللهم افتحنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطة المستحيل اللهم أرنا الحق حقا والذكنا التبار وأرنا الضابر ضابرا والذكنا التنار اللهم جعل جمعنا جمعا مرحونا وتفرقنا من بعده تفرقا مع صنا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه والسجد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you.